Book 2 73 73 El samaah bi'amal shay' Etwas dürfen Etwas dürfen Hal surt yusmah laka an taqood sayara Darfst du schon Auto fahren? Darfst du schon Auto fahren? Darfst du schon Alkohol trinken? Darfst du schon Alkohol trinken? Darfst du schon, Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Darfst du schon allein ins Ausland fahren? يسمح ان يجوز Dürfen Dürfen. هل يسمح لنا ان ندخن Dürfen wir hier rauchen? Dürfen wir hier rauchen? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ darf man hier rauchen darf man hier rauchen darf man mit kreditkarte bezahlen darf man mit kreditkarte bezahlen darf man mit scheck bezahlen darf man mit scheck bezahlen هل يجوز الدفع كاش فقط؟ darf man nur bar bezahlen? darf man nur bar bezahlen? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ darf ich eben mal telefonieren? darf ich mal eben telefonieren? أتسمح لي مجرد سؤال؟ darf ich mal eben etwas fragen darf ich mal eben etwas fragen etwas darf ich mal eben etwas sagen darf ich mal eben etwas sagen je er darf nicht im park schlafen er darf nicht im park schlafen einmer er darf nicht im auto schlafen er darf nicht im auto schlafen ein er darf nicht im Bahnhof schlafen er darf nicht im Bahnhof schlafen Atasmah an najlus? Dürfen wir Platz nehmen? Atasmah bi qaimat at-ta'am? Dürfen wir die Speisekarte haben? Hal yajuz an nadfa' Dürfen wir getrennt zahlen?